Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Iubiți ascultători, la microfon este preotul Valeriu care vă va aduce pentru următoarele 30 de minute programul numărul 28 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele acestei emisiuni oferă bucuria a aflării împreună, chiar dacă numai pe calea undelor de radio, în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu și anume a Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, pe care îl citim verset cu verset. Fiecare verset este urmat de o cugetare sau o meditație care sunt opera preotului Nicuriță. Mesajul zilei de astăzi se va deschide cu o reflexie, cu o cugetare asupra versetului 13 din Evanghelia lui Matei, capitolul 5, după ce mai întâi vom avea însă povestirea de zi, o cântare și o rugăciune. Să începem, deci, cu ascultarea istorioarei de zi. Istorioarea noastră de astăzi este aleasă dintr-o culegere de istorioare al lui diaconul Ion Tițu în editura Vestire din Râmnicu Vâlcea și se intitulează Bunătate de Suflet. O mare a Franței, fiind nevoită să sufere operație, chemă unul din cei mai îndemnatici medici din Paris. Acest medic, foarte învățat, era de obicei destul de priceput în meșteșugul lui doctoricesc. Din nefericire însă, de data aceasta, n-a cusut rana cu suficientă băgare de seamă, astfel că după câteva zile, după operație, mâna prințesei se umflase deja îngrozitor. N-a avut încotro și a trebuit să-i se amputeze toată mâna. Dar, vai, nici operația aceasta nu izbuti medicului și, iată, peste câteva zile, prințesa se afla deja pe patul de moarte. Înțelegând că nu mai are multe zile de trăit, chemă pe avocatul ei și îl puse să scrie adaosul următor la testamentul încheiat deja mai înainte. Las medicului X care, fără voia lui, a fost pricina morții mele, un venit pe viață de 2.000 de poli de aur. Fac aceasta deoarece prevăd că întâmplarea peste care a dat operându îl va lepsi poate de toți bolnavii lui." Și nu vreau ca din pricina morții mele el să cadă în sărăcie Vai, iubiți ascultători, nu putem să nu zicem câtă bunătate de suflet Această istorioară ne arată mai bine decât mii de vorbe Că bunătatea este adevărata mărire ca și adevărata frumusețe a sufletului Nici o ilustrație din lumea celor ce se văd nu ne poate aduce vreo imagine reală a lucrurilor din lumea care nu se vede. Totuși, într-o măsură oarecare, putem ajunge la o cunoaștere, chiar dacă destul de voalată, a unor adevăruri nevăzute, folosind ilustrații din lumea celor trecătoare. Așa stau lucrurile și în cazul prezentat mai sus. Ce minunat vedem acolo pe Domnul Isus, care a venit pe pământ ca să ne facă bine, iar noi l-am omorât. În bunătatea lui cea mare față de noi, n-a lăsat ca, făcându-ne vinovați de moartea lui, să cădem sub pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu Tatăl Său. De aceea, a avut grijă să scrie un testament pentru tine și pentru mine, prin care ne-a absolvit de toată grozăvia vinei omorârii lui. Dar nu numai atât ci după ce ne-a iertat toată vinovăția odioasei crime de a omorâ pe Domnul vieții, ne-a dăruit și altceva pe care n-am avut niciodată înainte și anume dreptul de a ne numi copii ai lui Dumnezeu. Scumpul meu ascultător, oare nu te vei grăbi și tu acum să primești ambele haruri? Adică să iei harul iertării săvârșirii crimei și apoi harul în fierii de către Dumnezeu? Iar noi, cei care prin Harului am primit deja aceste Haruri, să învățăm și noi pe parcursul acestor lecțiuni cum să ne armonizăm viața trăită cu Harurile mărturisite că le-am primit. Așa să ne ajuți, Doamne! Amin! Ce Tată a dus-a pe calvar, Și totuși pentru tine ea poate fi în zadar. Nu uita, nu uita, Azi mântuirea ta. Ocupând de noi acum de mesajul lecțiunii noastre de zi, ne aducem aminte că în lecțiunea precedentă ne-am ocupat de versetul 13 al capitolului 5 din Evanghelia după Matei, în care Domnul Iisus spune ucenicilor, respectiv credincioșilor, deci și nouă a celora care l-am primit ca mântuitor pe Domnul Iisus, voi sunteți sarea pământului. Meditațiilor pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente le adăugăm și pe acestea care urmează și care n-au putut fi prezentate din motive de timp. Neexistența firii vechi, aceasta este adevărata noastră existență. Hristos este existența cea nouă în noi. Voi sunteți sarea pământului, spune el. Iată menirea urmașilor lui Hristos. Spunând lucrul acesta, Domnul Isus a vrut să arate importanța credincioșilor săi pe pământ, căci sarea este privită de toți oamenii ca un lucru fără de care viața nu cu putință. Cei din vechime o considerau substanța nobilă de mare preț. Romanii ziceau «nil sole et sale utilius», adică nimic nu este mai de folos decât soarele și sarea. Plutarh o numește «binecuvântare». Homer îi adaugă epitetul de divină, iar Platon o numește substanța iubită de Dumnezeu. Și în cartea lui Iisus fiului Sirach, o carte apocrifă, la capitolul 39 cu versetul 26 spune că principalul în toate cele necesare pentru viața omului sunt apa, focul, fierul, sarea, făina de grâu, mierea, laptele, mustul de strugure, Undelemnul și haina. Adevărații ucenici ai Domnului Iisus, înțelegând rostul sării, sunt gata pentru topire, gata pentru jertfire, gata pentru a da gust societății în care se mișcă. Asta e menirea lor, pentru asta au fost rânduiți de marele lor învățător. Ferice de cine își înțelege și își trăiește chemarea și alegerea sa. În versetul acesta, versetul 13, ni se spune mai departe că dacă sarea nu mai este bună, ajunge, spune versetul, să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Răul cel mai periculos este acela care are înfățișarea binelui pentru că el înșeală sufletele, abătându-le ușor din calea cea dreaptă a vieții. De aceea, tot ce este înșelător Trebuie distrus până în temelii, în clipa descoperirii, pentru ca să nu mai înșele și pe alții. Fântâna cu apă otrăvită trebuie astupată imediat pentru a nu mai semăna moartea. Nu poți deosebi o apă bună de una otrăvită numai cu ochiul. De aceea, cei ce știu despre o travă trebuie să ia măsuri urgente. Sarea care și-a pierdut gustul nu se deosebește de sarea bună când o privești. Dar după ce ai gustat-o și ai descoperit-o, arunc-o afară pentru a fi călcată în picioare ca să nu mai înșele și pe alții. Să fie lepădată afară. În afara luminii este întunericul, în afara adevărului este minciuna, în afara sfințeniei este păcatul, în afara vieții este moartea, în afara lui Hristos este diavolul. La Matei 22,13 citim, Aruncați-l în întunericul de afară. La Matei 8,12 spune „Fii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară. În casă păstrezi numai ceea ce este bun și folositor, restul arunci afară la gunoi. Dacă viața celui care se dă drept călăuză, nu mai îndreaptă sufletele spre Hristos, spre sfințenie și dragoste, spre pace și evlavie, dacă nu este armonie perfectă între vorbire și trăire, înseamnă că este o călăuză oarbă și când un orb călăuzește pe alt orb, vor cădea amândoi în groapă, deci trebuie părăsit imediat. Cei care spun că sunt sare, dar nu răspândesc gustul sării, trebuie ocoliți pentru a nu fi puși în pericolul de a ne pierde viața. Trebuie aruncați afară din viața noastră. Tot ce nu de gustul lui Hristos, trebuie lepădat afară. Stanley spune, nu trebuie să cerem oamenilor nicio înțelegere pentru credința noastră. Ea trebuie să piară dacă ei, în mod cinstit, o găsesc fără gust. Mai bine să o afară dacă nu corespunde nevoilor lor reale. Wimbrande dă o, o interpretare interesantă pasajului Sarea călcată în picioare. El spune așa, Călcarea în picioare trebuie neapărat să se facă. Sarea călcată în picioare nu mai avântul. vântul. Este bătătorită, întărită, contopită cu pământul. Așa și cel căzut nu mai primejduiește pe alții cum primejduiește sarea purtată de vânt, plantele și florile. Răul trebuie lepădat, dacă nu mai este nicio posibilitate de îndreptare. Spurgeon spune, un om din lume poate fi de oarecare folos, chiar dacă este împovărat de unele slăbiciuni. Însă un copil al lui Dumnezeu care nu este adevărat copil la lui, este rău cu desăvârșire și nu mai este bun de nimic, pierzând orice fel de valoare pentru toți și pentru fiecare. Pe un asemenea om îl așteaptă o lepădare completă pentru a fi călcat în picioare de oameni. Religia lui alcătuiește o cărare pentru modă sau pentru bagiocură, după cum apreciază lumea la întâmplare, în niciun caz ea nu mai este un mijloc de conservare pentru sine și nici pentru alții. Sarea fără gust trebuie lepădată afară. Niciun medicament nu mai poate vindeca sarea stricată. Credința falsă nu se mai vindecă cu nimic. Ea trebuie aruncată afară și să mergem la Domnul Isus, care ne dă adevărata credință și adevărata sfințenie. Să trecem acum la versetul 14 din Matei, capitolul 5, unde Domnul Isus, de data aceasta, spune Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. În textul grecesc, știm că Noul Testament a fost scris în limba greacă, spune așa Voi sunteți lumina cosmosului. După cum sarea vorbește despre lucrarea dinăuntru, tot așa lumina vorbește despre lucrarea din afară. Atât sarea cât și lumina folosesc numai atunci când se consumă. Sarea se topește și lumina la fel. O lampă sau o luminare stinsă nu folosește la nimeni. Numai când este aprinsă, atunci are preț. Credincioșii Domnului Iisus sunt rânduiți să fie lumina lumii. De unde pot avea ei lumină? După cum orice lumână își are o bârșia în soare, tot așa cei credincioși își aprind lumina vieților din Domnul Iisus, soarele neprihănirii. Hristos în voi, citim la Coloseni 1.27, iată sursa luminii în viața noastră, viața Lui. Felul lui de a fi în noi ne face să fim lumină în lume. Și după cum știința spune că luminii îi corespunde o anumită masă care, căzând asupra unei plăci, acționează asupra acesteia cu o anumită forță, tot așa și lumina care vine de la Hristos asupra sufletului. Dacă razele solare duc cu ele masa solară, dacă lumina nu este un mesager fără corp al soarelui, ci însuși soarele, o parte din el care ne previne sub formă de lumină, tot așa și razele care vin de la soarele Hristos sunt însuși Hristos. Lumina nu îmbătrânește. După Einstein, un observator, aflat în mișcare cu viteza luminii, rămâne în eternitate același veșnic tânăr, dar numai pentru ceilalți observatori. Tot așa, cei care sunt lumină din Hristos rămân veșnic tineri. Numai unde este mișcare este lumină și numai unde este lumină este tinerețe și viață. Lumina n-are frică de întuneric. Ea nu poate fi nici întinată, nici stinsă de el atâta vreme cât luminează. Trebuie păzită numai de vânt, vântul păcatului, și alimentată cu combustibil duhovnicesc. Un străin a vizitat odată un far și a întrebat pe îngrijitorii farului. Nu vă este frică să locuiți aici? Nu, răspunse acela. Nu ne este frică și nici nu ne gândim la noi înșine. Ce vreți să spuneți cu aceasta? întrebă vizitatorul. Îngrijitorul a răspuns. Noi știm că aici, în far, suntem în siguranță. Valurile izbesc în far, dar nu izbesc în noi. Singura noastră grijă este să ținem lămpile în bună stare și să curățim reflectoarele pentru ca cei ce sunt pe mare în primejdie să vadă lumina și să fie salvați. Așa este și copilul lui Dumnezeu în lume când este adăpostit la sânul Domnului Iisus. Nu este treaba lui să lupte cu valurile lumii, și să stea liniștit, ascuns în Domnul Isus. Grija lui să fie totdeauna să se poarte într-un chip vrednic de Domnul și în felul acesta să fie o lumină în lume. Atunci oamenii au putința să vadă puterea Domnului care lucrează în credincioșii Lui și sunt îndemnați prin aceasta să se întoarcă la El pentru a fi mântuiți. Credinciosul trebuie să lumineze acolo unde este așezat de Dumnezeu, fără a se teme că lumina lui se va întina. Cine nu luminează unde este așezat, nu va lumina nicăieri. Sfântul Macarie Egipteanul spunea că soarele lucește în locuri puturoase, unde stăpânește gunoiul și în curățenia, fără să fie păgubit sau întinat. Lucrurile materiale de care te folosești nu vor întina lumina Duhului dacă nu te alipești de ele. Când te lipești de lucruri materiale sau de păcate, lumina Duhului se micșorează și apoi se stinge. Să luminăm chiar în locurile cele mai puturoase ale minciunii, căci acolo e nevoie mai multă de lumina adevărului lui Dumnezeu, a cărei candelă este trupul nostru. Cine are lumina Evangheliei în el, duce această lumină pe oriunde merge și câtă nevoie are lumea de această lumină. Dragul meu, cum este viața ta? Porți ținea lumina lui Hristos? Pot cei din jurul tău să afle calea mântuirii la lumina vieții tale? Dacă ai lumină în inima ta, e cu neputință să o faci să nu strălucească în ochii celui dornic de lumină. Dar dacă nu se vede nimic, ce fel de lumină e aceea? O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Aceasta este partea a doua a versetului amintit și se întregește desăvârșit cu prima parte cu ideea despre lumină. Viața credinciosului este ca o cetate așezată pe muntele sau stânca Hristos. Ea nu poate fi ascunsă ci este văzută și de prieteni și de dușmani. Spurgeon spune că nu putem ascunde credința noastră. Dumnezeu vrea ca Harul Său să fie tot atât de vizibil ca și o cetate așezată pe vârf de munte. Evlavia familială este cea mai bună evlavie. Dacă lumina noastră nu se poate vedea în casa noastră, fiți fără grijă, n-avem niciun fel de lumină. Cine este în Hristos nu poate fi ascuns de ochii lumii, e descoperit repede. Atât cetatea de pe un vârf de munte, cât și lumina în întuneric sunt văzute de la mari distanțe. Rostul vieții celor credincioși pe pământ este de a sluji spre mântuirea tuturor oamenilor, de a vedea în ei de la mari depărtări calea harului vieții. În versetul următor, versetul 15 din Matei 5, Domnul Isus explică, și oamenii n au prin lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor din casă. Știm bine toți că o lumânare acoperită se stinge. Oxigenul este cel care întreține arderea și de îndată ce se termină oxigenul, adică aerul, flacăra încetează să mai existe. Oxigenul sau aerul este hrana luminii. Când nu mai are hrană, moare. Lumina duhovnicească poate dăinui numai în libertate, adică fără a fi acoperită cu ceva, consumând oxigenul duhovnicesc pe care îl dau adevărul, dragostea și sfințenia. Orice lumină aprinsă pe pământ își are originea în soare, așa cum s-a mai amintit, căci tot ce consumă lumina, fie lemn, fie petrol, fie cărbune sau altă materie, este energie solară condensată. Fără soare n-ar fi viață și viața este ceea ce dă lumină. Și lemnul și cărbunele și uleiul și petrolul își au o în soare, datorită soarelui s-au făcut. Domnul Iisus este soarele neprihenirii care dă viață și lumină tuturor ființelor care vin la el neacoperite. Lumina, în orice suflet credincios, vine numai de la soarele Hristos și poate exista numai consumând energie din Hristos, cuvântul Lui, dragostea Lui, sfințenia Lui, viața Lui. Această hrană a luminii duhovnicești trebuie să fie fără întrerupere. Orice întrerupere stinge lumina. Oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc sau sub baniță. În răsărit, în fiecare casă, se află câte o baniță folosită fie când avea omul să vândă ceva, fie când avea să cumpere sau să ia cu ceva. Și când aprindea lumina un opaiț, întorcea banița cu gura în jos și punea opaițul sus pe ea sau punea opaițul pe pat. Deci fie banița, fie patul slujea drept speșnic. Domnul Isus spune că lumina nu se pune sub baniță sub obroc sau sub pat, pentru că atunci n-ar mai putea lumina, ci sus peste baniță sau pe pat ca să-și poată da lumina. Luminează în felul acesta tuturor celor din casă. Înțelesul acestor cuvinte este ușor de aflat. Când un suflet a fost luminat cu lumina Evangheliei, el are să ducă această lumină întâi și întâi în casa lui. Sunt suflete care fac mare zarvă cu vorba lor din cele ce au învățat, dar sunt și suflete care înțeleg să tacă, pentru că această cale a lor este vorbită de rău ca o rătăcire. Cei din tâi ar trebui în adevăr să tacă până vor fi și vor trăi ceea ce spun. Cei de al doilea ar trebui să-și mărturisească pe față ceea ce trăiesc, dar și mai bine este să și trăiești și să și mărturisești pe Iisus cu gura ta ca domn toate dorințele firești care cer să fie satisfăcute sunt tot atâtea banițe care vor să acopere și apoi să stingă lumina lui Hristos în noi. Repetăm, toate dorințele firii noastre vechi care cer să fie satisfăcute sunt tot atâtea banițe care vor să acopere și apoi să înnăbușească lumina lui Hristos în noi. Toate lucrurile pământești care ne răpeau libertatea duhovnicească, la fel sunt banița care înnăbușe lumina răpindu oxigenul. Toate ispitele și păcatele, toate depresiunile sufletești, toate învățăturile false care ne libertatea, toate au drept scop stingerea luminii lui Hristos în noi. Cineva spunea că banița este simbolul comerțului al afacerilor negustorești, unde locuiește acest spirit, se înnăbușe lumina lui Hristos. Și vai, spiritul afacerist al intereselor firești, cât de puternic a pătruns și în indivizi, și în bisericile și adunările creștine. Oriunde este un interes, fie material, în bani, fie spiritual, în slavă de șartă, fie duși de partidă, acolo lumina lui Hristos se stinge. Banița diavolului care o acopere, îi răpește oxigenul Lumina trebuie să fie așezată în sfeșnic Adică deasupra oricărei banițe Oricărui interes Oricăror împrejurări Numai înălțimea este locul luminii Numai acolo în libertate găsește oxigenul care o hrănește Numai de acolo își poate împrăștia razele ei binefăcătoare Pentru toți cei din jur Viața duhovnicească poate dăinui numai când suntem ridicați din văile întunecoase ale păcatului, din adâncurile Duhului Lumii, pe muntele Sfințeniei Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 28, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Anumite motive de ordin tehnic ne-au silit să încheiem programul la punctul acesta, rezervându-ne în acest fel o porțiune de timp pe care dorim să o folosim cu două poezii, recitarea a două poezii și apoi o melodie de încheiere. Prima poezie, căreia doresc să-i dau citire, poartă titlul O, ce deșertăciune-s toate! O, ce deșertăciune-s toate ce după moarte nu rămân! Alor cuprinderi vinovate vor arde ca o gheață în sân. Părești și amăgirești toate ce vezi cu ochii cei de lut, din lupta lumii zbuciumate te duci mai gol cum te-ai născut. Ce goane după vânt sunt toate necontenitele alergări! Tot ce cuprinzi sunt necurmate prilejuri noi de îndurerări. De câte-ți legi iubirea toate când pleci zdrobesc adâncul tău, Chiar ce ai mai drag pe lume poate să-ți facă cel mai mare rău. O, dacă vezi ce vis sunt toate și în ce deșertăciune pun, Dezleagă-te de tot ce poate să ajungă în orice clipă scrum Și caută mai presus de toate avutul cel mai prețios Izvorul vieții nesecate, comoara veșnică, Hristos. Și a doua, toată slava lumii umbră, vis, deșertăciune vânt, Numai numele Tău, Doamne, este minunat și sfânt. Numai harul Tău rămâne peste veci și veci mereu, Toată slava numai ție, veșnicule Dumnezeu. Nu vom mai slăvi pe nimeni ca pe tine, Doamne, înveac, căci nimic as muritorii și nimic ai tot ce fac. O nimic ai tot ce spun ei, tot ce pot, nimic mereu, toată slava numai ție, veșnicule Dumnezeu. Nu dorim mărirea lumii, nici nimic al ei nu vrem, toată averea noastră Doamne, prietenia ta să avem. Dulcea noastră fericire este să-ți înălțăm mereu toată slava, numai ție, veșnicule Dumnezeu. Amin. Timp de slavă ne Dumnezeul meu, când că ești cel mai iubit, Dumnezeu. Dumnezeul celor vii, azi îți mâine și în veșnicie. Numele tău minunat, peste toate înălțat, Fie veșnic binecuvântat. Binecuvântat să fii, Dumnezeul celor vii, Azi îți mâine și în Lumele tău minunat, peste toate înălțat, Fie veșnic binecuvântat.